СССР, яким його пам'ятаю, був країною нестачі всього. Той, якого не пам'ятаю, себто який існував до мого народження, теж навряд чи відрізнявся у кращий бік. Можливо, подеколи в гірший, у це я повірю. В СССРі хронічно бракувало речей, виробів, товарів, предметів, продуктів і загалом продукції від пелюшок до трун, від трусів до автомобілів, від книжок до жуйок, від комодів до кондомів. Людське життя являло собою суцільне добування всього того, без чого нормального людського життя не буває. Людське щастя являло собою здобуття всього цього. Звісно, це було ненормальне людське щастя. СССР яни розвинули незбагненну здатність давати собі з цим раду і тішитися кожною здобиччю, ніби здобутком. Змагання з дефіцитами створювало сенс існування. Уміння крутитися і влаштовуватися досягло небаченої ніде філігранності. Так бралися від життя маленькі радощі які насправді виявлялися великими. Ті з вас, які люблять прозу Довлатова, сподіваюся, не забули про сосискові перемоги героїні, як і про її ж сором з їхнього приводу. СССРівська етика вся сконцентрована у вислові «Хочеш жити, уміє віртеться». Її доповнювала ще така наглость второї щастя. Ці народні мудрощі відригуються нам до сьогодні. Тобто по-справжньому назвати їх мудрощами може тільки викінчений дурень. Але тут і тепер я взагалі-то не про це. Бо все ж Москва у Москві було все недарма ж саме для неї в природі існувала вища категорія постачання. Шановні жандарми мови. Я свідомий, що російське «вищая» слід перекладати українською як «найвища», а не просто як «вища». Так, я свідомий. Але закликаю вас у цьому випадку змиритися і не здіймати бучу. Москва була сталінською книгою про смачну і здорову їжу. Москва була втіленням ідеї про достаток. Ні, не божественний достаток, а соціалістичний партійно-патриціанська розкіш, ампір, банани, кон'яки, шоколад. Провідна формотворча ідея повоєнної Москви – це суміш соцреалістичного палацу з універсальним гастрономом усіх часів і народів. Москва притягувала до себе решту людності передусім усім своїми вітринами – до Москви їхали скуповуватися з усіх найдальших околиць нашого тодішнього континенту. Хтось із реєстрових сатириків того часу про все це доцентрово-відцентрове бродіння написав якось так, що «наші пасажирські потяги дедалі більше нагадують товарні». Спраглі речового і харчового достатку гості столиці загачували Ні. Я не сказав – Загиджували її своїми натовпами і чергами. Через них у Москві все давалося з боєм і тяжкими зусиллями роботою ліктів і штовханиною. Ці явища неймовірно збагачували російську мову. Завдяки ним у ній з'явилося слово «панаєхавшия», а також, почасти части, вислів «Москвані Різіновая». Підозрюю, що при цьому йшлося про одну з найґрунтовніших суперечностей кожної імперії – центр проти провінції. Центр завжди забезпечує свій достаток коштом провінцій, висмоктування з них усього, що тільки дається висмоктати. Провінції налітають на центр, щоб вивести з нього назад, бодай, частинку свого. Це схоже на революційне гасло Грабь награбленне. Поступовий розпад СССР, хоч як дивно, поклав цьому край. Потоки данини з провінції перестали безперебійно стікатися до центру і з часом зовсім висякли. Москва, у сенсі її вітрин, почала порожніти просто на очах. Я міг спостерігати це щодня і навіть Щогодини, адже я й далі ходив нею пішки і зловтішно нанизував одну констатацію на іншу. У відповідь на таке очевидне зубожіння Москва вирішила захищатися від остаточного розграбування решти стратегічних запасів. Для цього вона вдалася до мільйони разів перевіреної, а отже й улюбленої СССРівської фішки – прописки. За місцем проживання з певного дня купувати в Москві могли тільки ті, що власним паспортом засвідчували свою прописаність, іншим стало зась. Тоді провінції, розлючені й ображені, вирішили показати центрові свій остаточний фак. Уся Велитенська імперія почала розвалюватися не на безліч натуральних господарств. Для Москви цей поворот у подіях виявився найменш бажаним. З'ясувалося, що в таких натуральних умовах вона в натурі не має чим заповнювати свою ампірну внутрішню порожнину. У грудні 1989-го я ще зміг купити на вулиці Горького спеціалізована крамниця з оксюморонною назвою «Віна Росії» – пляшку новорічного шампанського додому. Ціною такої здобичі, крім суто грошової, були необхідність підніматися рано в досвіта і більш як двогодинна черга посеред просифонюваного всіма норт-остівськими вітрами проспекту. Але у грудні 90-го навіть про це вже й мови не було. Новорічне шампанське я добував уже не в Москві, а у своєму франику через, як це називається, довжелезний і суперечливий ланцюг міжлюдських стосунків. Пам'ятаю, як драматично пустішав Єлісєєвський гастроном. Це диво російсько-купецького споживацького розмаху. Цей східний палац у самому центрі імперського центру, себто центральний храм-гастроном, у 89-му році ще здатний був уразити мене, наприклад, велетенськими ананасами чи нескінченними, здавалося, покладами халви відразу трьох або й чотирьох, неймовірно, сортів. Натомість пізньої осені 90-го у листах в Україну я змушений був констатувати, що сказати правду пан Єлисеєв став не той, що був не ті ананаси. Ананас поклав, як кажуть в Росії, а нема. Ананаси не ті, швидше за все, всього лише рештки консервованих, а про халву вже взагалі ні слова. І зрозуміло чому. Центральноазійські провінції більше не хотіли її відвантажувати. Проте, ані халва, ані даруйте звукопис ананаси, ані навіть рябчики, ніколи не становили для мешканців Москви якихось визначальних цінностей. Найболючішим для них стало обмеження на горілку. Це так ніби в народу повільно, по краплині, забирали його жорстоку і хмільну душу. На початку цього катаклізму йшлося тільки про суб'єктивне, антиалкогольні укази і всілякі заборони згори. Але в кінці, цебто в останні місяці моєї Москви, навесні та влітку 91-го року, це вже була об'єктивна відсутність необхідної на душу населення кількості пляшок. Який усе-таки поетичний вислів – душа населення. Справи рухалися в бік гуманітарної катастрофи, люди падали з ніг і гинули просто в чергах перед горілчанами. Одного дня закинута в Москву ледь не по Шпигунському громадянка вільного світу марша привела мене до західного супермаркету, якщо не помиляюся, десь у районі Кутузовського проспекту. Це був такий ретельно ізольований і пильно охоронюваний простір, доступ до якого мали винятково західні дипломати, журналісти та інші мешканці або гості Москви із західними паспортами. Я вже не пригадую, як він називався. Калінка? Малінка? У кожному разі це був мій перший виїзд за межі комунізму. Хоч який там виїзд? Вистриб. Одногодинний стрибок у капіталістичну гречку. До речі, гречки в тому просторі цілком, можливо, і не водилося. Зате в ньому знайшлося безліч такого що трапилося мені вперше у житті, як, наприклад, авокадо, батати, васабі і віски, гумус, горгонзола, гуаява, гуакамоле, джин у пляшці, джинджер ель, також, дорада, естрагон, єгершницель, Жанбон, зелений рис, імбир, їстівні каштани, йогурт кальвадос, кашаса і кракатук, макадамія і маракуя, нототенія, орегано, пекоріно, рукола, сезам, суші, текіла, тофу, устриці і загалом фрутті дімаре, хамон, цинамон, цукіні, чинзано, шеррі бренді, шнапс, ямс. Число літер звуків, кольорів і шелестін цього світу виявилося катастрофічно більшим, ніж я міг собі досі уявляти.